Karud siilid jaaniussid, panid akna peale sussid. Talve läbi aga naad ise muud kui magavad. Siis kui möödas lumeilid, unest ärkavad kõik siilid. Näevad sussid seeni täis, päkkab ka nendel käis.